Aterpea Ze, haitxiber, aste buronetan Albertoren aterpean egon zara, ez da? Bai, eta zoragarria da Bai, zoragarria, bai, eta zer oso ondia da edo? Ez, ez txikitxoa da, baina oso oso politia Behan taberna eta jatetxea daude Eta gero goian, gela batean, ehoatzeak eta beste batean komunak Dendena berri berria eta txukun txukuna uh -huh, Eta paisajea? Izu garri Ikusi behar dezu zora da. Ezin da deskribatu ikusi egin behar da. Bueno, bueno. Aizu eta oatzeak nolakoa dira? Ba, zurezkoak dira. Eta espumazko koltsoiak dituzte oso erosoak dira. Uh -huh. Zen ba pixukoak dira? Gehienez bi pixukoak. Eta beste batzuk ez dira oatzeak oheak dira. Ja, eta beti behikoan, ez da? Hakinia badakizu asko mugitzen naizela eta lasaiago nagobekoan. Ja. Eta komunak? Komunak logelatik oso hurbil daude eta den dena garbi garbia dago. Oso argitsuak dira. Dutxetan urpresio handia dago. Primeran daude. Ta zer, jateko beti jatetxera joan berduzu edo zure janaria egin dezakezu. Ba, biak. Jatetxean egunero menua dago, 12 euroan, eta gero bean beste gela bat dago. Eta han sutegia eta maihandi bat aterpean dagoen jendea, ba, nahi duenean erabiltzeko. Mhm, beraz, oso ongi dago, eh. Eta dekorazioa zer? Ba, pentsa, bai Maite, bai Alberto artista dira. Oso oso dekorazio egokia. Antzinako gauzak, lore lehorrak, landareak, Albertoren zurezko eskulturak, maiteren kuadroak. Jo, pentsa, eh? Eta maite eta Albertoz, zer moduz daude? Ba, poz-pozik daude, jende asko joaten da, eta gainera, hastean zehar, edenbora librea dute, haien gauzetarako. Beraz, asmatu egin egindetu, eh? hori montatzen? Bai, bai, zalantzari gabe.